nirebete bateko lanketa bat da, e, amaiera mango diogu, eskainaren emezortzia larunbata e, bisiketa martza batekin, eta honekin e, aldarrikatu eta bizate zan nahi duguna da, e, bueno, lentasuna gondarririk behar duela bidegorri zare egoki bat, bai herri barurako, zirkulaziorako, eta e, bereziki e, lanketa honele lengo fazian edo, ekin diogu, e, amute mendelu, mendelu amute, e, zera zati ari Zertikan hori e, azkenean bai da, e, ondarribiko e, zarrere irtera nagusia. E, Zerak gune horrek lozen gaitu zuzenean e, irungo, irungo zentruarekin, erdigunarekin eta endaiakin, baita azkenean topo da tremitartez donosti aldera eramaten gaitu gune honek. Hor duan bere txekirak adarantzi Zera, eh, amute mendelu esatiak, ez? Eh? Uh -huh. Oduan, nahi duguna da, e, udalak ere, e, lentasuna uh -huh. eman diezaion e, e, gaioni eta eta eremoni, ez? Eh? Ezentu honetan, herritarren ba, proposamenak, ekarpenak, ideiak ere bildu nahi ez? Eh? Ba, horretzat, funtzezkoa dituz duguna da, neiztaguke iniziativa bat edo abian, e, izte bat jarri, e, guretzat, e, gure herreri jarraituz e, nen, nahi duguna da, e, erritarregin batean lan egin, abuzoetak ikan e, abiatu eta beraien e, ideia eta proposamen edo eta eta historiogu zilekin e, aurrera egin, Eta hortik abiatu ja, pues, eh, kasontan udaletxera, eh, eta urruti gauk unberbaldin madera ere, bai, ez? E, bueno, argi dago, agenda politikoan, e, lehentasunetan markatzea, eh, nahi duzuela bidegorrien e, sare hori, e, ba, a, a, alternativa erreal bilakatzea, modu bat ezin bestean, askotan gizartea e, politikaren aurretik doa, ez da, e, zentzu horretan, ostilarontarako deialia garrantzitsua da, ez, herritarren parte hartzea. Bai, bai, bai, eh, eta orain Berdasko oinarria hori da. azken finean e, e, e, e, e, e, bai, e, e, ez da en hitze eta politika orokortatitan eh aurtikana parte, eh derez causa gora egiten hasten dire, pertsonen arteko harremanetik eta eta ustelgu e herrietatik ere bai ere politikagintza eh beste bajola sin Alderdi dagoen, ez bajola sin colores políticos con el tequel, denetan sinisten baldin badugu e, askainian e, oinarria dago pertsonengan, eh auzuengan eta eta hortiken abiatzen da benetako e, politikara intorra eta eta pertsonenganakoa, ez? Aparteko bestelako bilerarik ere pentsatu duzu egitea herri mailan? Bai, desa, e, e... E... bai, da, ez handugun bezala Euskadiko hiru amutel, eh e, kainak deveratsi e, osteguna atxaldeko zazpitan, eh kulture, hor ere azpian bilera ireki bate egin nahi dugu aldez harreko eta ondarrilko autxoetako herritarekin eh, elkartea gustetuko litzai zuke eta ekaianaren eh, 17 ostala eh, amute ta mendeluko errepi eta izango gara elkarratagetzeak eginez eta lanketa uzan bezala emango dugu ekaianaken 18an lanbata goizian eh, bizikleta marcha batere eginez mm, ongi da e, bizikleta e, marcha nundi nora Eta nola, izango da? Be, be, bereziki, bereziki, amute mendelu, bereziki, amute mendelu hau zoak e, zeharkatuko ditu, zeharkatuko du bizireta honek eta ikusiko dugu ya, eskinen, kagua, berre, e, un emango egun e, errian, zentren edo, baina, baina, bueno, esan bezala, lengo, lanketan, lanketan, lanketan, lanketan, amute mendelu, mendelu, amute ere muartzen duenez, horre, e, izango da, e, gune na